Giro gozoa, urtez urte arrakasta handiagoa baitu asunak egunak, jendeak gero gerroeta gehiago jakin nahi baitu zer jaten duen eta jaten duena nundik heldu den. Ekoizlee batzuekin mintzatu dira, gazna egile espeetako biperrekoizle Nafarroako Arno ekoizle batekin ere garroako barazki saltzaile batekin eta argitaletxe bateko langile batekin ere. Ardi gasna, heletakoa Ikurziko nahigirara bai. bai. Hona ez daki jazta, zuke gaino zori. Merkatuetan eta ibiltzen ziste? Gehiena saltzen dugu etxetik eta gero ibiltzen gira kostan ere, baionakotan gelukua manpetana. Ikusten da, eh, jendeak sekatzen duela gerota gehiago kalitatea, e, janari biologikoa. Bait duitzen zaut bai hieni, ba, ba, ala da, ba. Gero eta gehiago bat da tira. Eta, eta, be, untxada, untxada, oktara joan behar dugu. Jo vandu piment espelet, jo su produkteur en... Ez uh, espelet. peletako biper biber, ekologiko uh, ekoizlea naiz. Gaur egun, ogoi bat biper ekoizlegira ekologikoan ari girenak, euntalaro goi ekoizletarik. Gisantako uh, egunak nerezat ba, garrantzitsuak dira, 5, 5, 5, dira Euskal Herriko biologikoaren izlada baitira, beraz nahiz tasalmentean aletik ez izan oberena tokikoa ikusten da. Zer biogu erokal, e? Eh? Ardoa, mata guztetako ardoa. Nafarroatik eh, zatozte, han berean ekoizten duzue? Bai, han bertan, bueno, goi Nafarroatik egzatuz, eta bueno, e, horre baditugu maaztegek, eta, bueno, eta ekoizten dugu ardoa. Upategia gortxe, bertan dago bai. Ardo biologikoa egiten duzu Bai, bai, bai, dena, dena ekologikoa da asera, aseratik hasi ginen, ardo ekologikoa egiten, eta bueno, jarritzen dugu horretan. Eta gero lortzen duzu eh, saltzen? Mm, bueno, dago bere zailtasuna, eta bueno, e, onelako azoketan, ba, batzuetan errazagoa da saltzea tendetan baino. Eta, bueno, denbora sartu behar da, <laughs> ongi saltzeko, ez dela bai, zaila da. Bai. Ardo ekologikoa oraindik dik behar bada ez da ezaguna ez? Je, jendeak erota gehiago eskatzen du kalitatezko janaria eta ardoarekin ere poliki-poliki ari da sartzen oitura hori edo? Bueno, a ber, ardoarekin, a ber, e, gertatzen dara da, ba, ardo ekologikoa, ba, gari batean ez dakit, e, etzen kalitatezko ardotzat jotzen eta, bueno, alzko guztat eta asko guztatak dira bai maatxe ekologikoarekin ere, Oso ardo ona egin daiteke kalitatezko ardua egin daiteke bueno egin daiteke ez egiten da haserazeratik ja egiten da baina bueno, oso kalitate honekoa da eta bueno ba kostatzen da jendeak uste du ez, de, ez dela ardo ona ekologikoa bai baina ezakitz nola esan e, gustua o sea hobea dela kimika duena ezakitz ai Horregatik importanta da behar bada, zolako merkatuetan ibiltzea, bai, eta jendea dastatzea, eta ikustea oso oso hona dela bai. Baratzekariak. Eta nondik eluzizte? Gajoatik leko jenen. Txalmenta zuzen ahiten dugun, beti, izan dadin kantina edo... Edo edo jendeekin uh, zuzenki eta ikusten dugu bai uh, Saski sistemen bidez jendeak anitz uh, sekatzen dura tukikoa eta kalitatekoa. eta eta ira izan da, zinez jende mota desberdinak, beraz uh, gure etzatera interesgagia da jakitean orado azten uh, gure, gure barazekariak eta jendeak konten da beraz Bobkain. E, Pentsatzen dut bo batez ere merkatuetan eta gero amapen bidez eta zuzen salmentarekin egiten duzuela? Bai, beguk ez dugu merkaturik egiten, guk euh, gajoako sistema da saskiekin ibiltzea. Beraz baitutugu sistema desberdinak izan da dinamap edo lantegietan zuzen ki euh, ekarzen ditugu euh, langilentzatola saskiaak edo kantina eta kolektibitatean bidez euh, zuzen ki euh, kozinatuak diren baratzekariak uh, orritzen ditugu. C'e un petite maison d'edition enzoul, euh, en voilà. Kete, uh, krean 2006. Argitaletxe etxipi bat gira, e, Siberuan e, uh, 2006-an sortua, astobelarra deitzen uh, de dena. De Liburu biziki zabalak argitaratzen ditugu, baina egia da sentsibilitate berezia dugula natura e, eta bon, la ekologiarekiko. La On on n'est pas uniquement centré sur la Soule. C'est vrai qu'au début c'était les premières années Len urteetan xiberuan zentratzen ginuen <inaudible> gure lana nagusia, baina hemeki hemeki idekitzen gira, gaurren daia edoak akizeko idazleak izanen dira hemen. Beraz xiberutarrak gira baina literatura azabalari idekiak. Voilà. Donc voilà, c'est ça on est un éditeur bon on est la literatura, voilà d'où qu'elle Ala beraz, ekoizpen batzu erreskiago saltzen dira, zuzeneko salmenta da, hainitz baliatzen dutena ekoizle ekologikoek, bainan beste ekoizpen batzuek arno ekologikoak bezala adibidez, oraindik zailtasunak dituzte bere tokia egiteko. Argida, ala ere, asunak eguna, ekoizpen ekologiko desberdinen ispilu dela, Euskal Herri osotik urbiltzen baitira gerota gerotageiago laborariak.